Знадобиться місяць, щоб зібрати і привезти їх сюди, а тим часом раби в місті повинні таємно організуватися, красти і ховати зброю до дня, коли прибуде підкріплення. Коли цей день настане, сили у Тора увійдуть у браму ворогів, і коли воїни Отара кинуться їх відбивати, раби з Гатола нападуть на них з тилу більшістю своїх сил, а решта атакує палац. Вони сподіваються таким чином відвернути стільки сил від брами, що у Тору не буде важко змусити їх увійти. Можливо, їм пощастить, прокоментував Гаган, але воїнів Отара багато, а ті, хто б'ється на захист своїх домівок і свого джедака, завжди мають перевагу. Ах, Геку, якби ж то ми мали великі військові кораблі Гатолу чи Геліому, щоб вилити їхній нещадний вогонь на вулиці Манатору, поки у Тор марширував би до палацу по трупах убитих. Він замовк, поринувши в роздуми, а потім знову звернув погляд на Калдана. Чи чув ти щось про загін, який втік зі мною з поля Джетан, про Флорана, Валдора та інших? Що з ними? Десятеро з них пробилися до Утора біля ворота ворів і були добре прийняті ним. Восьмеро полягли в боях по дорозі. «Валдор і Флоран живі, я думаю, бо я впевнений, що чув, як Утор звертався до двох воїнів цими іменами». «Добре», – вигукнув Гаган, – «іди ж тоді через нори Ульсіїв до ворота ворів і передай Флорану послання, яке я напишу його власною мовою. Ходімо, поки я пишу послання». У сусідній кімнаті вони знайшли лаву і стіл, і там Гаган сів і написав дивними стенографічними знаками марсіанського письма послання Флорану. «Чому? – запитав він, закінчивши, Ти шукав тару через спіральний прохід, де ми ледь не зустрілися». Тасор сказав мені, де тебе можна знайти, і оскільки я дослідив більшу частину палацу за допомогою проходів ульсіїв і темніших і менш відвідуваних переходів, я точно знав, де ти і як до тебе дістатися. Ця секретна спіраль піднімається від ям до даху найвищої з палацових веж. Вона має секретні отвори на кожному рівні, але немає жодного живого монотаріанця, я думаю, який знає про її існування». Принаймні, я ніколи не зустрічав жодного в ній, і я використовував її багато разів. Тричі я був у кімнаті, де лежить Омай, хоча я нічого не знав про його особу чи історію його смерті, поки Тасор не розповів її нам у таборі у Тора. «То ти добре знаєш палаць?» – перебив Гахан. «Краще за самого Отара або будь-кого з його слуг. Добре, і ти служитимеш принцесі Тарі, Гек». Ти можеш найкраще послужити їй, супроводжуючи Флорана та виконуючи його вказівки. Я напишу їх тут, наприкінці мого повідомлення йому, бо стіни мають вуха, Гек. А прочитати те, що я написав Флорану, може лише гатоліанець. Він передасть це тобі. Чи можу я тобі довіряти? «Я можу ніколи не повернутися в бантум», – відповів Гек, – «тому в мене є лише двоє друзів на всьому барсумі. Що краще я можу зробити, ніж вірно служити їм? Ти можеш довіряти мені, гатоліанцю, який разом із жінкою твого роду навчив мене, що є кращі та благородніші речі, ніж досконала ментальність, на яку не впливають нерозумні настанови серця. Я йду». Коли отар вказав на маленький дверний отвір, усі погляди звернулися в тому напрямку, і здивування було написано на обличчях воїнів, коли вони впізнали двох, які увійшли до бенкетної зали. Там був Ігос, і він тягнув за собою того, хто був із заклеєним ротом, а руки в нього були зв'язані ззаду стрічкою з міцного шовку. Це була дівчина-рабиня. Ігосовий кудахкаючий сміх пролунав над тишею кімнати. «Ей, ей!» – верещав він. «Те, що не можуть зробити молоді воїни Отара, старий Ігос робить сам. Лише Корфал може зловити Корфала», – пробурчав один із вождів, який втік і спокоїв Омая. Ігос засміявся. «Жах перетворив твоє серце на воду», – відповів він, – «а сором твій язик на наклеп». «Це не Корфал, а лише жінка з Гелію. Її супутник – воїн, який може змагатися на клинках з найкращими з вас і розрізати ваші гнилі серця. Не так було за дні в юності Ігоса. Ах, тоді в Манаторі були чоловіки. Добре пам'ятаю той день, коли я...» «Тихо, старий дурню», – наказав Отар. «Де чоловік? Там я знайшов жінку у кімнаті смерті Омая». «Хай ваші мудрі та хоробрі вожді підуть туди і приведуть його! Я старий, і міг привезти лише одного!» «Ти добре вчинив, Ігосе!» – поспішив запевнити його отар. Бо коли він дізнався, що Гахан все ще може бути в зачарованих покоях, він захотів вмилостивити гнів Ігоса, добре знаючи їдкий язик і характер старого. «Ти думаєш, що вона не Корфаль тоді, Ігосе?» – запитав він, бажаючи перевести розмову з людини, яка все ще була на волі. «Не більше, ніж ти», – відповів старий таксидерміст. Оталь довго і пильно дивився на Тару з геліуму. Вся краса, яка їй належала, здавалося раптом проникла в кожну клітинку його свідомості. Вона все ще була одягнена в розкішну збрую чорної принцеси Джетана, і коли отар Дже дивився на неї, він зрозумів, що ніколи раніше його очі не бачили більш досконалої фігури, більш прекрасного обличчя. Вона не корфаль, пробурмотів він собі підніс. Вона не корфаль, і вона принцеса, принцеса Геліуму. І клянусь золотим волоссям святого Хеккадора, вона прекрасна. «Зніміть кляп з її рота і розв'яжіть їй руки», – наказав він вголос. «Зробіть місце для принцеси Тари з Геліуму поруч з Отаром з Манатора. Вона буде обідати, як належить принцесі». Раби зробили так, як наказав Отар, і Тара з Геліуму стояла спалаючими очима за стільцем, який їй запропонували. «Сідай», – наказав Отар. Дівчина опустилася на стілець. «Я сижу як полонена», – сказала вона, – «не як гість за столом мого ворога, Отара з Манатора». Отар жестом випроводив своїх послідовників з кімнати. «Я хотів би поговорити наодинці з принцесою Геліуму», – сказав він. Компанія і раби відійшли, і джедак Манатора знову повернувся до дівчини. «Отар з Манатора хотів би бути твоїм другом», – сказав він. Тара з гелію сиділа, склавши руки на своїх маленьких пружних грудях. Її очі метали блискавки з-під примружених повік, і вона не удостоїла відповіді на його залицяння. Отар нахилився ближче до неї. Він відзначив ворожість її постави і пригадав їхню першу зустріч. Вона була самкою банту, але вона була красивою. Вона була, безперечно, найбажанішою жінкою, яку коли-небудь бачив Отар, і він був сповнений рішучості заволодіти нею. Він сказав їй про це. «Я міг би взяти тебе в рабині», – сказав він їй, – «але мені приємно зробити тебе своєю дружиною. Ти будеш джеддарою Манатору. У тебе буде сім днів, щоб підготуватися до великої честі, яку Отар надає тобі, і в цю годину сьомого дня ти станеш імператресею і дружиною Отара в тронному залі джеддаків Манатору». Він вдарив у гонг, що стояв біля нього на столі, і коли з'явився раб, він наказав йому скликати товариство. Повільно вождів війшли і зайняли свої місця за столом. Їхні обличчя були похмурими і насупленими, бо ще залишалося без відповіді питання про мужність їхнього джедака. Якщо Отар сподівався, що вони забудуть, він помилявся у своїх людях. Отар підвівся». Через сім днів, оголосив він, відбудеться великий бенкет на честь нової джедари Манатору, і він махнув рукою в бік тари з Гелію. Церемонія відбудеться на початку сьомого зоду в тронному залі. Тим часом про принцесу Гелію піклуватимуться у вежі жіночих покоїв палацу. Відведіть її туди етасе з відповідною почесною вартою і подбайте про те, щоб у її розпорядженні були раби і євнухи, які будуть задовольняти всі її потреби і ретельно охороняти її від шкоди. Приблизно 20-30 заземним часом. Тепер Етас знав, що справжній сенс, прихований у цих вишуканих словах, полягав у тому, що він повинен провести полонену під сильною охороною до жіночих покоїв і ув'язнити її там, у вежі, на сім днів, поставивши біля неї надійних охоронців, які б запобігли її втечі або зірвали будь-яку спробу порятунку. Коли Тара виходила з кімнати з Етасом і Вартою, Отар нахилився до її вуха і прошепотів. Добре обміркуйте протягом цих семи днів ту високу честь, яку я вам запропонував, і її єдину альтернативу. Немов вона не почула його, дівчина вийшла з банкетної зали, тримаючи голову високо, а погляд спрямований прямо вперед. Після того, як Гек залишив його, Гахан блукав ямами і стародавніми коридорами покинутих частин палацу, шукаючи хоч якусь зачіпку щодо місцезнаходження або долі тари з геліуму. Він використовував спіральну доріжку, переходячи з рівня на рівень, поки не знав кожен її дюйм від ям до вершини високої вежі, і до яких апартаментів вона відкривалася на різних рівнях, а також геніальний і прихований механізм, який керував замками хитромудро замаскованих дверей, що вели до неї». Їжу він брав із запасів, які знаходив у ямах, а коли спав, то лежав на королівському ложі Омая в забороненій кімнаті, розділяючи трон з мертвою ногою стародавнього джедака. У палаці навколо нього вирувало невідоме Гахану величезне занепокоєння». Воїни та вожді виконували свої обов'язки з похмурими обличчями, і тут, і там збиралися невеликі гурти і з сердитими бровами обговорювали якесь питання, що було головним у головах у всіх. Це було на четвертий день після ув'язнення Тари у вежі, коли етас, дворецький палацу і один із поплічників Отара прийшов до свого господаря з якоюсь дріб'язковою справою». «Отар був сам в одній із менших кімнат його особистого люксу, коли було оголошено про прихід Дворецького, і після того, як справу, з якою прийшов етас, було вирішено, джедак наказав йому залишитися». З позиції невідомого воїна я підніс тебе, Етасе, до почесного вождя. У межах палацу твоє слово поступається лише моєму. Тебе не люблять за це, Етасе. І якщо інший джедак зійде на трон манатора, що станеться з тобою, чиї вороги є одними з наймогутніших у манаторі? «Не говори про це, Отаре», – благав Етас. «Останні кілька днів я багато думав про це і хотів би забути, але я намагався вгамувати гнів моїх найлютіших ворогів. Я був дуже добрий і поблажливий до них». «Ти теж читаєш безмовне послання в повітрі?» – запитав Джеддак. Етас був помітно стурбований і не відповів. «Чому ти не прийшов до мене зі своїми побоюваннями?» – запитав Отар. «Чи це відданість? «Я боявся о могутній Джедаку, відповів Етас. «Я боявся, що ти не зрозумієш і розгніваєшся». «Що ти знаєш? Говори всю правду», – наказав Отар. «Серед вождів і воїнів велике занепокоєння», – відповів Етас. «Навіть ті, хто був твоїми друзями, бояться сили тих, хто виступає проти тебе». «Що вони кажуть?» – прогарчав Джеддак. «Кажуть, що ти боїшся ввійти до покоїв Омая в пошуках раба Турана». «О, не гнівайся на мене, джеддаку, я лише повторюю те, що вони кажуть. Я, твій вірний Етас, не вірю в такий брудний наклеп». «Ні, ні, чому я повинен боятися?» – запитав Отар. «Ми не знаємо, чи він там. Хіба мої вожді не ходили туди і нічого не бачили?» «Але кажуть, що ти не ходив», – продовжував Етас, «і що вони не хочуть бачити боягуза на троні Манатора». Вони сказали, що це зрада, майже закричав Отар. Вони сказали це і більше, великий Джедаку, відповів мажордом. Вони сказали, що ти не тільки боїшся ввійти до покоїв Омая, але й боїшся рабатурана, і вони звинувачують тебе за твоє поводження з Акором, якого як усі вважають, було вбито за твоїм наказом. Вони любили Акора, і зараз багато хто в голос говорять, що Акор був би чудовим джедаком. Вони сміють, заверещав Отар, вони сміють пропонувати ім'я бастарда-раба на трон Отара. «Він твій син, Отаре», – нагадав Етас, – «і немає більш улюбленої людини в Манаторі. Я говорю тобі лише про факти, які не можна ігнорувати, і я наважуюсь на це, тому що лише коли ти усвідомиш правду, ти зможеш шукати ліки від хвороб, які оточують твій трон». Отар звалився на лаву. Раптом він виглядав змарнілим, втомленим і старим. Проклятий будь той день, вигукнув він, коли ці троя незнайомці увійшли до міста Манатор. Якби ж то у Дора було збережено для мене. Він був сильним, мої вороги боялися його, але він пішов, загинув від рук того ненависного раба, Турана. Нехай прокляття Ісус буде на ньому. Мій джедаку, що нам робити, благав Етас, прокльони раба не вирішать твої проблеми. «Але велике свято та весілля лише за три дні», – благав Отар. «Це буде велика святкова подія. Воїни та вожді всі про це знають, це звичай. У цей день будуть роздаватися дари та почесті. Скажи мені, хто найбільше озлоблений на мене? Я пошлю тебе до них і дам знати, що я планую винагороди за їхні минулі заслуги перед троном». «Ми зробимо джедів з вождів і вождів з воїнів, і подаруємо їм палаці та рабів. Еге ж, Етас!» Інший похитав головою. «Це не допоможе, Отаре. Вони не приймуть твоїх подарунків чи почестей. Я чув, як вони так казали». «Чого ж вони хочуть?» – запитав Отар. «Вони хочуть джеддака, такого ж хороброго, як найхоробріший», – відповів Етас, хоча його коліна тремтіли, коли він це говорив». «Вони думають, що я боягуз?» – вигукнув джедак. «Кажуть, ти боїшся йти до покоїв Омаю Жорстокої». Довгий час отар сидів, схиливши голову на груди, дивлячись у порожнечу на підлогу. «Скажи їм!» – нарешті сказав він порожнім голосом, який зовсім не був схожий на голос великого джедака. «Скажи їм, що я піду до покоїв Омай і шукатиму раба Турана». Розділ двадцять перший. Ризик заради любові. «Ей-ей, він боягуз і назвав мене старим дурним!» – говорив Ігос, звертаючись до групи вождів в одній із кімнат палацу Отара, Джедака Манатора. «Якби Акор був живий, у нас був би Джедак!» «Хто каже, що Акор мертвий?» – запитав один із вождів. «Де ж він тоді?» – запитав Ігос. «Хіба не зникли інші, яких Отар вважав надто улюбленими для людей, настільки близьких до трону, як вони?» Вождь похитав головою. «І я думав так, чи знав це?» «Радше, я б приєднався до Утора біля ворота ворогів. Ц, за старих один, – «сюди йде лизун ніг», і всі погляди звернулися на Етаса, що наближався. «Каоре, друзі!» – вигукнув він, зупинившись серед них, але його дружнє вітання викликало лише кілька похмурих кивків. «Ви чули новини?» – продовжував він, незбентежений ставленням, до якого він починав звикати. «Що? Отар побачив Ульсіо і зомлів?» – з широким сарказмом запитав Ігос. менше гинули старий», – нагадав йому Етас. «Я в безпеці», – відповів Ігос, – «бо я не хоробрий і популярний син джедака Манатора». Це була справжня відкрита зрада, але Етас удав, що не чує її. Він проігнорував Ігоса і повернувся до інших». «Отар цієї ночі йде до покоїв Омай у пошуках раба Турана», – сказав він. «Він сумує, що його воїни не мають сміливості для такого низького обов'язку, і що їхній джедак змушений заарештовувати звичайного раба. З цим глузуванням Етас пішов далі поширювати цю новину в інших частинах палацу». Насправді, остання частина його повідомлення була суто його власною видумкою, і він отримував велике задоволення, повідомляючи її, щоб збентежити своїх ворогів. Коли він залишав маленьку групу чоловіків, і гос гукнув йому навздогін, о котрій годині отар має намір відвідати покої Омай, запитав він, ближче до кінця восьмого зоду. Відповів мажордом і пішов своєю дорогою. Приблизно перша ночі за земним часом. «Побачимо», заявив Ігос. «Що ми побачимо?» запитав воїн. «Ми побачимо, чи відвідає отар покої Омай». «Як? Я сам там буду, і якщо я його побачу, то знатиму, що він там був. Якщо я його не побачу, то знатиму, що його там не було», пояснив старий таксидерміст. «Чи є там щось, що може наповнити чесну людину страхом?» запитав вождь. «Що ти бачив?» «Це було не стільки те, що я бачив, хоча цього було достатньо, скільки те, що я чув», – сказав Ігос. «Розкажи нам, що ти чув і бачив?» «Я бачив мертву омай», – сказав Ігос. Інші здригнулися. «І ти не збожеволів?» – запитали вони. «Я божевільний?» – відповів Ігос. «І ти знову підеш?» «Так, тоді ти справді божевільний», – вигукнув один. «Ти бачив мертвого омая, але що ти чув, що було гірше?» прошепотів інший. «Я бачив мертвого Омая, який лежав на підлозі його спальні, однією ногою заплутавшись у спальних шовках і хутрах на його ложі. Я чув жахливі стогони та жахливі крики». «І ти не боїшся знову туди йти?» – запитали декілька. «Мертві не можуть мені зашкодити», – сказав Ігос. «Він лежить так п'ять тисяч років, і звук не може мені зашкодити». Я чув його один раз і живу. Я можу почути його знову. Він лунав майже поруч зі мною, коли я ховався за завісами і спостерігав за рабом Тураном, перш ніж вихопити у нього жінку. «Ігос, ти дуже смілива людина», – сказав один з вождів. «Отар назвав мене старим дурним, і я зустрінусь із гіршими небезпеками, ніж ті, що криються в заборонених покоях Омая, щоб дізнатися, чи відвідає він покої Омая. Тоді справді Отар впаде. Настала ніч, і зоди тягнулися, і наближався час, коли Отар, джеддак Манатора, мав відвідати покої Омая в пошуках раба Турана». Нам, хто може сумніватися в існуванні злих духів, його страх може здатися неймовірним, бо він був сильною людиною, чудовим фехтувальником і воїном з великою репутацією. Але факт залишався фактом, що Отар з Манатора нервував від страху, коли йшов коридорами свого палацу до покинутих залів Омая. І коли він нарешті стояв, тримаючи руку на дверях, які вели з запиленого коридору до самих апартаментів, він був майже паралізований жахом. Він прийшов один з двох дуже вагомих причин. Перша з яких полягала в тому, що таким чином ніхто не міг помітити його охоплений жахом стан або його дезертирство, якщо він зазнає невдачу в останню мить. А інша полягала в тому, що якщо він виконає все сам або зможе змусити своїх вождів повірити, що він це зробив, то заслуга буде набагато більшою, ніж якби його супроводжували воїни. Але хоч він і вирушив сам, він відчув, що його переслідують, і знав, що це тому, що його народ не вірить ні в його мужність, ні в правдивість. Він не вірив, що знайде раба Турана. Він не дуже хотів його знаходити, бо хоч Отар був чудовим фехтувальником і хоробрим воїном у фізичному бою, він бачив, як Туран грався з Удором і не мав бажання вступати в бій з тим, хто, як він знав, перевершував його». Тож отар стояв, поклавши руку на двері, боячись увійти, боячись не увійти. Але зрештою страх перед власними воєнами, які спостерігали за ним ззаду, став більшим, ніж страх перед невідомим за стародавніми дверима. І він відсунув важкий скел і увійшов. Тиша, морок і пил століть важко лягли на камеру. Від своїх воєнів він знав шлях, яким він повинен пройти до жахливої кімнати Омая, і тому він змусив свої неохочі ноги перетнути кімнату перед собою, кімнату, де гравців джетан сиділи за своєю вічною грою, і підійшов до короткого коридору, який вів до кімнати Омая. Його оголений меч тремтів у руці». Він зупинявся після кожного кроку вперед, щоб послухати, і коли він був майже біля дверей кімнати, населеної привидами, його серце завмерло в грудях, і холодний піт виступив на липкій шкірі чола, бо зсередини до його переляканих вух долинув звук приглушеного дихання. Тоді отар з Манатора майже втік від безіменного жаху, якого він не бачив, але знав, що він чекає на нього в тій кімнаті попереду. Але знову прийшов страх перед гнівом і презирством його воїнів і вождів. Вони принизять його і, до того ж, вб'ють. Не було сумнівів у тому, якою буде його доля, якщо він у жаху втече спокою в Омаї, Тому його єдина надія полягала в тому, щоб зважитися на невідоме, а не на відоме. Він рушив уперед. Кілька кроків привели його до дверного отвору. Кімната перед ним була темнішою за коридор, так що він ледь міг розрізнити предмети в кімнаті. Він побачив спальний поміст біля центру, а поруч із ним на мармуровій підлозі темну пляму чогось. Він зробив ще один крок у дверний отвір і піхви його меча заскребли об кам'яну мраму. На його жах він побачив, як спальні шовки та хутра на центральному помісті заворушились. Він побачив, як фігура повільно підводиться в сидячому положенні смертного ложа омаї жорстокого. Його коліна затремтіли, але він зібрав усі свої моральні сили і, міцніше стискаючи меч у тремтячих пальцях, приготувався перестрибнути через кімнату на жахливу примару. Він завагався лише на мить. Він відчув на собі погляд, моторошні очі, які пронизували темряву, в його зів'яли серце, очі, яких він не міг бачити. Він зібрався для ривка, і тут з істоти на ліжку вирвався жахливий крик, і отар без свідомості впав на підлогу. Гахан підвівся з ліжка Омаї, посміхаючись, лише щоб швидко розвернутися з витягнутим мечем, коли тінь шуму вразила його гострий слух стіни позаду нього». Між розсунутими завісами він побачив зігнуту і зморшкувату фігуру. Це був Ігос. «Вклади меч у піхви, Туран», – сказав старий, – «тобі нема чого боятися від Ігоса». «Що ти тут робиш?» – запитав Гахан. «Я прийшов переконатися, що великий боягуз не обдурив нас. Ей, і він назвав мене старим дурним, але погляньте на нього зараз, уражений безтямним жахом, але, ей, можна пробачити йому це, хто чув твій моторошний крик?» Він майже зруйнував мою власну мужність, і це був ти, отже, хто стогнав і кричав, коли прийшли вождів той день, коли я вкрав тару у тебе. Це був ти, отже, старий негіднику, запитав Гахан, загрозливо рухаючись до Ігоса. Та годі вже, вигукнув старий, це був я, але тоді я був твоїм ворогом, я б не зробив цього зараз, обставини змінилися. Як вони змінилися, що їх змінило, запитав Гахан. Тоді я не повністю усвідомлював боягузтво мого джеддака або хоробрість тебе і дівчини. Я старий чоловік з іншої епохи і я люблю сміливість. Спочатку я ображався на напад дівчини на мене, але пізніше я побачив її хоробрість, і це викликало моє захоплення, як і всі її вчинки. Вона не боялася Отара, вона не боялася мене, вона не боялася всіх воїнів Манатора. А ти, кров мільйона батьків, як ти борешся? Мені шкода, що я виставив тебе на полях Джетана. Мені шкода, що я потягнув дівчину Тару назад до Отара. Я хотів би загладити свою провину. Я хотів би бути твоїм другом. Ось мій меч до твоїх ніг. І витягнувши свою зброю, Ігос кинув її на підлогу перед Гаханом. Гатоліанець знав, що навряд чи найзатятіший з негідників відмовиться від цієї урочистої обіцянки, і тому він нахилився і, піднявши старого чоловіка меч, повернув його йому, руків'ям вперед, на знак прийняття його дружби. «Де принцеса Тара з Геліуму?» – запитав Гахан. – «Чи вона в безпеці?» Вона ув'язнена у вежі жіночих покоїв, чекаючи на церемонію, яка має зробити її джедарою манатора, відповів Ігос. Ця істота наважилася подумати, що Тара з Геліуму буде з ним паруватися, прогарчав Гахан. Я швидко з ним розберуся, якщо він ще не помер від переляку, і він зробив крок до поваленого Отара, щоб проткнути його мечем серце. Джедака ні, вигукнув Ігос. Не вбивай його і молися, щоб він не був мертвий, якщо ти хочеш врятувати свою принцесу. Як це? запитав Гахан. Якщо звістка про смерть Отара досягне покоїв жінок, принцеса Тара буде втрачена. Вони знають про намір Отара взяти її в дружини і зробити її джедарою манатора. Тож можеш бути впевненим, що вони всі ненавидять її ненавистю ревнивих жінок. Тільки влада Отара захищає її зараз від шкоди. Якщо Отар помре, вони передадуть її воїнам і рабам-чоловікам, бо не буде кому її помститися». Гахан вклав меч у піхви. «Твоя правда. Але що нам робити з ним?» «Залиш його там, де лежить», – порадив Ігос. «Він не мертвий». Коли він опритомніє, то повернеться до своїх покоїв з чудовою історією про свою хоробрість, і не буде нікого, хто б заперечив його хвостощам, нікого, крім Ігоса. Ходімо. Він може опритомніти будь-якої миті, і він не повинен нас тут знайти. Ігос підійшов до тіла свого джедака, намить схилився біля нього, а потім повернувся повз канапу до Гахана. Вони покинули покої Омая, і попрямували до спіральної доріжки. Тут Ігос вивів Гахана на вищий рівень і на дах тієї частини палацу, звідки вказав на високу вежу зовсім поруч. «Там, – сказав він, – лежить принцеса Геліуму, і вона буде в цілковитій безпеці до часу церемонії. Можливо, в безпеці від інших рук, але не від її власних, – сказав Гахан. Вона ніколи не стане джидарою Манатора, спочатку вона знищить себе». «Вона б це зробить?» – запитав Ігос. «Вона зробить, якщо ти не зможеш передати їй, що я ще живий, і що є надія», – відповів Гахан. «Я не можу передати їй жодного слова», – сказав Ігос. «Покої своїх жінок Отар охороняє Ревнивов. Тут його найдовіреніші рабині та воїни. Але навіть так серед них повно шпигунив, так що ніхто не знає, хто є хто». «Жодна тінь не падає в ці покої, яка не була б помічена сотнею очей». Гахан стояв, дивлячись на освітлені вікна високої вежі, у верхніх покоях якої була ув'язнена Тарас Геліуму. «Я знайду спосіб Ігосе», – сказав він. «Немає жодного способу», – відповів старий. Якийсь час вони стояли на даху під сяючими зірками та стрімкими місяцями вмираючого Марса, виношуючи плани на той час, коли Тару з Гелію приведуть з високої вежі до тронної зали Отара. Саме тоді і тільки тоді, стверджував Ігос, можна буде сподіватися на її порятунок. Наскільки він міг довіряти іншому Гахану, він не знав, тому приховував знання про план, який він передав Флорану та Валдору через Гека. Але він запевнив стародавнього таксидерміста, що якщо він щирий у своїй неодноразово повторюваній заяві про те, що Отара слід засудити та замінити, він матиме свою нагоду в ніч, коли джедак намагатиметься одружитися з геліумецькою принцесою. «Твій час настане тоді, Ігосе», – запевнив Гахан іншого. І якщо у тебе є будь-яка партія, яка думає так само, як і ти, підготуй їх до можливості, яка настане після зухвалого наміру Отара одружитися з дочкою воєначальника. Де і коли ми знову побачимося, я йду зараз поговорити з старою принцесою Гелією. Мені подобається твоя сміливість, сказав Ігос, але вона тобі нічого не дасть. Ти не поговориш старою принцесою Гелією, хоча, безсумнівно, кров багатьох монаторців зросить підлогу жіночих покоївок, перш ніж тебе вб'ють. Гахан усміхнувся мене не вб'ють, де і коли ми зустрінемося, але ти можеш знайти мене вночі в покоях Омаї. Це здається найбезпечнішим притулком у всьому монаторі для ворога Джедака, який знаходиться в його палаці. Я йду. «І нехай духи твоїх предків оточують тебе», – сказав Ігос. Після того, як Старий покинув його, Гахан прямував дахом до високої вежі, яка, здавалося, була збудована з бетону і згодом ретельно висічена. Вся її поверхня була вкрита складними візерунками, глибоко вирізаними в кам'янистому матеріалі, з якого вона складалася». Хоча вона була створена багато століть тому, вона була мало зношена через посушливість марсіанської атмосфери, нечасті дощі та рідкі пилові бурі. Однак, щоб піднятися на неї, потрібні були труднощі та небезпека, які могли б стримати найсміливіших чоловіків, що безсумнівно стримало б Гахана, якби він не відчував, що життя жінки, яку він кохає, залежить від його здійснення цього ризикованого подвигу. Знявши сандалі та відклавши вбік всю свою зброю та зброю, крім єдиного пояса, що підтримував кенжал, гатоліанець спробував небезпечний підйом. Чіпляючись за різьблення руками й ногами, він повільно підіймався вгору, уникаючи вікон і тримаючись тіньової сторони вежі, подалі від світла Турії та Клуроса. Вежа піднімалася приблизно на 50 футів над дахом прилеглої частини палацу, складалася з п'яти рівнів або поверхів, з вікнами, що дивилися в усі боки. Деякі з вікон мали балкони, і їх він намагався уникати більше, ніж інші, хоча, оскільки зараз було близько до кінця дев'ятого зоду, було мало ймовірно, що багато хто не спав у вежі. Його поступ був безшумним, і він нарешті, непомічений, дістався до вікон верхнього рівня. Ці, як і декілька інших, повз які він пройшов на нижніх рівнях, були щільно загратовані, тож не було жодної можливості потрапити до апартаментів, де утримували тару. Темлява приховувала внутрішню частину за першим вікном, до якого він підійшов. Друге відкривалося на освітлену кімнату, де він побачив охоронця, який спав на посту біля дверей. Тут також був верх злітної смуги, що вела до наступного рівня нижче. Пройшовши ще далі навколо вежі, Гахан наблизився до іншого вікна, але тепер він тримався за той бік вежі, який закінчувався внутрішнім двором за сто футів нижче, і незабаром світло Турії досягне його. Він зрозумів, що мусить поспішати, і молився, щоб за вікном, до якого він зараз наближався, він знайшов тару з геліуму. Підійшовши до отвору, він зазирнув у невелику кімнату, тьмяно освітлену. У центрі була спальна платформа, на якій під шовками та хутром лежала людська постать. Гола рука, що виглядала з-під покривала, лежала на чорно-жовтій смугастій шкурі орлука, рука дивовижної краси, на якій був затиснутий браслет, який Гахан впізнав. Жодної іншої істоти не було видно в кімнаті, все було відкрито погляду Гахана. Притиснувшись обличчям до град, Гатоліанин прошепотів її дороге ім'я. Дівчина заворушилася, але не прокинулася. Знову він покликав, але цього разу голосніше. Тара сіла і озирнулася, і в ту ж мідь величезний явнух підскочив на ноги з того місця, де він лежав на підлозі біля того боку платформи, який був найдалі від Гахана. Одночасно яскраве світло Турії спалахнуло прямо на вікні, де тримався Гахан, чітко вимальовуючи його силует для двох, хто був усередині. Обоє зірвалися на ноги, Євнух вихобив меч і стрибнув до вікна, де безпорадна Гахан стала б легкою здобучею від єдиного удару смертоносної зброї, яку ніс цей чоловік, якби Тара з геліуму не накинулася на свого охоронця, відтягуючи його назад. У той же час вона витягла тонкий кінжал зі свого сховку в упряжі, і навіть коли Євнух намагався відштовхнути її, його гострий кінчик знайшов його серце. Без жодного звуку він помер і впав на підлогу. Потім Тара підбігла до вікна. «Туране, мій вождю!» – вигукнула вона. «Яким жахливим ризиком ти наражаєшся, шукаючи мене тут, де навіть твоє хоробре серце без сили допомогти мені?» «Не будь так впевнена в цьому, серце мого серця», – відповів він. «Хоча я приношу лише слова моїй коханій, вони є предвісниками справ, які повернуть її мені назавжди». «Я боявся, що ти можеш знищити себе, та Геліуму, щоб уникнути ганьби, яку отар заподіє тобі. І тому я прийшов дати тобі нову надію і благати, щоб ти жила для мене, не зважаючи ні на що, знаючи, що ще є вихід, і що, якщо все піде добре, ми нарешті звільнимося». «Шукай мене в тронній залі Отара в ніч, коли він захоче одружитися з тобою. А тепер як ми можемо позбутися цього чоловіка?» Він вказав на мертвого євнуха на підлозі. «Нам не потрібно турбуватися про це», – відповіла вона. «Ніхто не наважиться заподіяти мені шкоду, боячись гніву Отара, інакше я була б мертвою, як тільки увійшла в цю частину палацу, бо жінки ненавидять мене. Лише Отар може покарати мене. А що Отар і клується про життя Євнуха? Ні, не бійся цього». Їхні руки були стиснуті між прутами, і тепер Гахан притягнув її ближче до себе. «Один поцілунок», – сказав він, – «перш ніж я піду, моя принцесо». І горда дочка Деї Торіс, принцеса Геліому і воєначальник Барсуму, прошепотіла. «Мій вождю!» і притиснула свої губи до губ Турана, простого пантанця. Розділ двадцять другий. В момент одруження. Тиша гробниці важким тягарем лежала на ньому, коли отар Джеддак Манатора відкрив очі в покоях Омагі. Спогади про жахливу примару, яка постала перед ним, охопили його свідомість. Він прислухався, але нічого не почув, в межах його зору не було нічого, що могло б викликати тривогу. Повільно він підвів голову і озирнувся. На підлозі біля кушетки лежала річ, яка спочатку привернула його увагу, і його очі заплющилися від жаху, коли він впізнав, що це було, але вона не рухалася і не говорила. Отар знову відкрив очі і підвівся на ноги. Він тремтів у кожній кінцівці. На помості, з якого він бачив, як постала річ, нічого не було. Отар повільно відступив з кімнати. Нарешті він опинився у зовнішньому коридорі. Він був порожній, він не знав, що він швидко спорожнів, коли гучний крик, з яким змішався його власний, вразив здивовані вуха воїнів, яких відправили шпигувати за ним. Він подивився на годинник, вмонтований у масивний браслет на його лівому передпіччі. «Дев'ятий зод майже закінчився». Отар пролежав годину без свідомості. Він провів годину в покоях Омагі і не помер. Він подивився в обличчя свого попередника і все ще при здоровому глузді. Він струснувся і посміхнувся. Швидко він приборкав свої бунтівливі нерви, так що до того часу, коли він досяг населеної частини палацю, він взяв себе в руки. Він шов з високопіднятою головою і з певною розв'язністю». До бенкетної зали він пішов, знаючи, що його вожді чекають на нього там, і коли він увійшов, вони піднялися, і на обличчях багатьох були недовіра і подив, бо вони не думали побачити Отара, Джадака, знову після того, що шпигуни розповіли їм про жахливі звуки, що лунали спокоїв о омаї. Вдячний був Отар, що він пішов один до цієї кімнати жаху, бо тепер ніхто не міг заперечити ту казку, яку він мав розповісти. Етас кинувся вперед, щоб привітати його, бо Етас бачив чорні погляди, спрямовані на нього, коли Талси прослизали повз, а його благодійник не повернувся. «О, хоробрий і славний джадак!» – вигукнув Дворецький. «Ми раді вашому безпечному поверненню і благаємо вас розповісти історію вашої пригоди». «Це ніщо!» – вигукнув Отар. «Я ретельно обшукав покої і чекав у засідці на повернення. Раба, Турана, якщо він тимчасово відсутній. Але він не прийшов. Його там немає, і я сумніваюся, що він колись туди піде. Мало хто захоче довго залишатися в такому похмурому місті». «На вас не нападали?» – запитав Етас. «Ви не чули криків чи стогонів?» «Я чув жахливі звуки і бачив примарні постаті». Але вони тікали від мене так, що я ніколи не міг нікого схопити. І я дивився в обличчя Омая і не збожеволів. Я навіть відпочивав у кімнаті біля його трупа. У далекому кутку кімнати зігнутий і зморшкуватий старий ховав посмішку за золотим Келихом міцного напою. Ходімо, вип'ємо, вигукнув Отар і потягнувся до кенжала, руків'ям якого він зазвичай бив у гонг, щоб викликати рабів. Але кенжала не було в піхвах. Отар був здивований. Він знав, що він був там безпосередньо перед тим, як він увійшов до покоїв Омая, бо він ретельно обмацав всю свою зброю, щоб переконатися, що нічого не бракує. Замість цього він схопив столовий прилад і вдарив у гонг, і коли прийшли раби, наказав їм принести найміцніший напій для Отара та його вождів. До того, як розвиднілось, з п'яних вуст долинали численні вирази захоплення – захоплення мужністю їхнього джадака – але дехто все ще виглядав похмуро. Настав нарешті день, коли Отар мав узяти принцесу Тару з Гелію за дружину. Кілька годин раби готували невільну наречену. Сім запашних ван зайняли три довгі та виснажливі години. Потім усе її тіло було змащене олією з квітів пімалії та масажоване вправними пальцями рабини з далекого дусару. Її упряж, уся нова і виготовлена для цієї нагоди, була зі шкіри білого кольору великих білих мав барсуму, щедро оздоблена платиною та діамантами, просто всипана ними. Блискучу масу її чорного волосся було укладено у зачіску величної та пасуючої пишності, в які були встромлені шпильки з діамантовими голівками, доки все не засяяло як зорі в небі без місячної ночі але це була похмура і зухвала наречена, яку повели з високої вежі до тронної зали Отара. Коридори були заповнені рабами та воїнами, а також жінками з палацу та міста, яким було наказано бути присутніми на церемонії. Уся міць і гордість, багатство та краса манатору були там. Повільно Тара, оточена важкою почесною вартою, просувалася марморовими коридорами, заповненими людьми. Біля входу до зали вождів її зустрів Етас, дворецький. Зала була порожня, за винятком рядів мертвих вождів на їхніх мертвих конях. Через цю довгу залу Етас провів її до тронної зали, яка також була порожньою, оскільки церемонія одруження в Манаторі відрізнялася від церемоній в інших країнах Барсуму. Тут наречена чекатиме на нареченого біля підніжжя сходів, що ведуть до трону. Гості увійшли за нею і зайняли свої місця, залишивши центральний прохід від зали вождів до трону вільним, адже цим шляхом отар наближатиметься до своєї нареченої на самоті після короткого усамітненого спілкування з мертвими за зачиненими дверима в залі вождів. Такий був звичай. Гості вже пройшли через залу вождів, двері з обох кінців були зачинені. Незабаром ті, що в нижньому кінці зали, відчинилися, і увійшов отар. Його чорна зброя була прикрашена рубінами та золотом. Його обличчя було закрите гротескною маскою з дорогоцінного металу, в якій два величезні рубіни були вставлені як очі, хоча під ними були вузькі щелини, через які власник міг бачити. Його корона була пов'язкою, що підтримувала різблені пір'я з того ж металу, що й маска. До найменших деталей його регалії були такими, яких вимагали від королівського нареченого звичаї Манатора. І тепер, відповідно до того ж звичаю, він прийшов сам до зали вождів, щоб отримати благословення та поради великих людей Манатора, які передували йому. Коли двері в нижньому кінці зали зачинилися за ним, отар Джеддак стояв на одинці з великими мертвими». Згідно з диктатом віків, жодне смертне око не могло дивитися на сцену, що розігрувалася в цій священній кімнаті. Оскільки могутні Манатора поважали традиції Манатора, тож поважаємо і ми традиції гордого та чутливого народу. Що нам до того, що відбувається в цій урочистій палаті мертвих? Минуло п'ять хвилин. Наречена мовчки стояла біля підніж'я трону. Гості тихо перешиптувалися, поки кімната не наповнилася гулом багатьох голосів. Зрештою, двері, що вели до зали вождів, розчинилися, і сяючий наречений постав на мить в масивному отворі. На весільних гостей зійшла тиша. Розміреним і вражаючим кроком наречений наблизився до нареченої. Отара відчула, як м'язи її серця стиснулися від тривоги, яка наростала в ній, коли петлі долі все тісніше змикалися навколо неї, і не було жодного знаку від Турана. Де він? Що, зрештою, він міг зараз зробити, щоб врятувати її? Оточена владою Отара і не маючи жодного друга серед них, її становище здавалося остаточно без жодного натяку на надію. «Я все ще жива!» Прошепотіла вона подумки в останній сміливій спробі побороти жахливий відчай, який захльостував її, але пальці її підсвідомо потягнулися, щоб переконатися, що тонке лезо, яке вона зуміла непомітно перенести зі старої збруї в нову, на місці. І ось конюх уже був поруч з нею, взяв її за руку і повів сходами до трону, перед яким вони зупинилися і стали обличчям до натовпу внизу. Тоді з глибини кімнати вийшла процесія, на чолі з високопосадовцем, чиїм обов'язком було поєднати цих двох як чоловіка і дружину. А безпосередньо за ним ішов багатовбраний юнак, який ніс шовкову подушку, на якій лежали золоті наручники, з'єднані коротким ланцюжком із золота, яким буде завершено церемонію, коли високопосадовець застібне наручник на зап'ястя кожного, символізуючи їх нерозривний союз у святих узах шлюбу. Чи не прийде обіцяна Тураном допомога занадто пізно? Тара слухала довгу, монотонну інтонацію весільної служби. Вона чула, як вихваляють чесноти отара і красу нареченої. Момент наближався, а Турана все ще не було видно. Але чого він міг досягти, якщо йому вдасться дістатися до тронної зали, крім як померти разом з нею? Надії на порятунок не було. Високопосадовець підняв золоті наручники з подушки, на якій вони лежали. Він благословив їх і потягнувся до зап'ястя Тари. Час настав, цьому не можна було дати зайти далі, бо живою чи мертвою, за всіма законами Барсума, вона стане дружиною Отара з Манатора в ту мить, коли їх обох замкнуть разом. Навіть якщо порятунок прийде тоді або пізніше, вона ніколи не зможе розірвати ці узи, і Туран буде втрачений для неї, так само наповно, як якщо б смерть їх розлучила». Її рука потягнулася до прихованого клинка, але миттєво рука нареченого вихопилася і схопила її за зап'ястя. Він вгадав її намір. Крізь щілини гротескної маски вона бачила його очі, спрямовані на неї, і здогадалася про сардонічну посмішку, яку приховувала маска. Мить напруги двоє стояли так. Люди внизу затамували подих, бо вистава перед троном не залишилася непоміченою. Настільки драматичним був момент, як раптом він став утричі драматичнішим через гучне відчинення дверей, що вели до зали вождів. Усі погляди звернулися в бік перерви, щоб побачити іншу фігуру, обрамлену масивним отвором, напівроздягнену фігуру, яка застібала наполовину застебнуту упряж поспіхом, фігуру Отара, джедака Манатора. «Стійте!» – закричав він, кинувшись вперед по проходу до трону. «Схобіть, самозванця!» Усі погляди метнулися до постаті нареченого перед троном. Вони побачили, як він підняв руку і зірвав золоту маску, і Тарас Гелію з широко розплющеними очима недовірливо подивилася в обличчя Турана Пантана. «Туран-раб!» – вигукнули вони тоді. «Смерть йому! Смерть йому!» «Стійте!» – закричав Туран, витягаючи свій меч, коли десяток воїнів кинулися вперед. «Стійте!» Закричав інший голос, старий і тріснутий, коли і гос, стародавній таксидерміст, вискочив з-поміж гостей і досяг сходинок трону попереду найближчих воїнів. Побачивши старого, воїни зупинилися, бо старість дуже шанують серед народів Барсума, як і, можливо, серед усіх народів, чия релігія певною мірою базується на поклонінні предкам. Але Отар не звернув на нього уваги, натомість швидко кинувся до трону. «Стій, боягузе!» – вигукнув Ігос. Люди здивовано дивилися на маленького старого. «Люди Манатора!» – захихотів він своїм тонким, пронизливим голосом. «Чи хочете ви, щоб вами правив боягуз і брехун?» «Геть його!» – закричав Отар. «Не раніше, ніж я висловлюся!» – відповів Ігос. Це моє право. Якщо я зазнаю невдачі, моє життя буде втрачено. Це всі ви знаєте, і я знаю. Тому я вимагаю, щоб мене почули. Це моє право. Це його право, пролунали голоси десятка воїнів у різних частинах зали. Я можу довести, що Отар Боягуз і Брехун, продовжив Ігос. Він сказав, що сміливо зустрів жахи палати Омай і не бачив там рабату рана. «Я був там, ховаючись за завісами, і бачив усе, що відбувалося». Туран ховався в палаті і навіть лежав на кушеці омай, коли отар, тремтячи від страху, увійшов до кімнади. Туран, збентежений, підвівся в сидяче положення, одночасно видавши промізливий крик. Отар закричав із непритомнів. «Це брехня!» – вигукнув отар. «Це не брехня, і я можу це довести», – відповів Ігос. «Чи помітили ви вночі, коли він повернувся з палат Омай і вихвалявся своїм подвигом, що коли він хотів покликати рабів, щоб принести вина, він потягнувся за кинжалом, щоб вдарити його руків'ям обгон, як він завжди робить? Чи помітив хтось із вас це? І що в нього не було кинжала? Отаре, де кинжал, який ти ніс до палати Омай?» Ти не знаєш, але я знаю. Поки ти лежав у непритомності від жаху, я зняв його з твоєї зброї і сховав серед шовків для сну на кушеці Омай. Він і досі там, і якщо хтось сумнівається, нехай підуть туди і там знайдуть його і дізнаються про боягузтво свого джедака. «Але що щодо цього самозванця?» – запитав один. «Чи буде він безкарно сидіти на троні Манатора, поки ми сперечаємося про нашого правителя? Завдяки його хоробрості ви дізналися про боягузтво Отара», – відповів Ігос. «І через нього вам буде дано більшого джедака». «Ми оберемо власного джедака, схопіть і вбийте раба!» З усіх путочків кімнати пролунали вигуки схвалення». Гахан уважно прислухався, ніби чекав на якийсь бажаний звук. Він побачив воїнів, які наближалися до підвищення, де він зараз стояв з витягнутим мечем і однією рукою обіймав Тару з геліуму. Він замислився, чи не провалилися його плани зрештою. Якщо так, то це означатиме смерть для нього, і він знав, що Тара покінчить з собою, якщо він впаде. Чи, можливо, він служив їй так марно, незважаючи на всі його зусилля? Кілька воїнів наполягали на необхідність негайно відправитися до покоїв Омай, щоб знайти кінжал, який би довів, якщо його знайдуть, боягузтво Отара. Зрештою, троє погодилися піти. «Вам не варто боятися», – запевнив їх Ігос. «Там немає нічого, що могло б вам зашкодити. Я часто бував там останнім часом, і раптуран спав там багато ночей». Крики та стогони, які налякали вас і Отара, були вимовлені Тураном, щоб відігнати вас від його укриття. Засоромлено троє покинули апартаменти, щоб шукати кінжал Отара. І ось тепер інші знову звернули свою увагу на Гахана. Вони наблизилися до трону з оголеними мечами, але йшли повільно, бо бачили цього раба на полі джетан і знали про силу його руки». Вони досягли підніж'я сходів, коли згори пролунав глибокий гул, а потім ще один і ще один, і Туран усміхнувся, зітхнув з полегшенням. Можливо, врешті-решт це сталося не надто пізно. Воїни зупинилися і прислухалися, як і інші в кімнаті. Тепер до їхніх вух долунув гучний гуркіт мушкетів, і все це йшло зверху, ніби люди билися на дахах палацу. «Що це?» – запитували вони один одного. «На манатор обрушилася велика буря», – сказав один. «Не зважайте на бурю, поки не вб'єте істоту, яка наважується стояти на троні вашого джедака», – зажадав Отар. «Схопіть його!» Ще не встиг він замовкнути, як Гобелен за троном розійшовся і на підвищення ступив воїн. Вигук здивування та розгубленості зірвався з вуст воїнів Отара. «У Тор!» – вигукнули вони. «Що це за зрада?» «Це не зрада», – сказав Утор своїм глибоким голосом. «Я приводжу вам нового джедака для всього манатора. Не брехливого боягуза, а мужню людину, яку ви всі любите». Він відступив у бік із коридору, схованого за Гобеленом, вийшов інший. Це був Акор, і при його появі пролунали вигуки здивування, радості та гніву, коли різні фракції розпізнали державний переворот, який було так хитро організовано. За Акором йшли інші воїни, поки підвищення не було переповнене ними, усі чоловіки Манатора з міста Манатос. Отар закликав своїх воїнів до атаки, коли закривавлений і розпадхланий падвар увірвався до зали через бічний вхід. «Місто впало!» – вигукнув він в голос. «Орди Манатоса хлинули через ворота ворогів. Раби з Гатола повстали і знищили палацову варту. Великі кораблі висаджують воїнів на дах палацу і на поля джетана. Люди Гелію та Гатола марширують через Манатор». Вони голосно вигукують ім'я принцеси Гелію і клянуться залишити манатор палаючим похоронним вогнещем, що поглине тіла всього нашого народу. Небо чорне від кораблів, вони йдуть великими процесіями зі Сходу та з Півдня. І знову двері з зали вождів широко відчинилися, і чоловіки Манатору повернулися, щоб побачити ще одну постать, яка стояла на порозі, могутню постать чоловіка з білою шкірою, чорним волоссям і сірими очима, що зараз виблискували як вістря сталі, а позаду нього зала вождів була заповнена воїнами в обладунках далеких країн. Тара з Геліуму побачила його, і її серце підстрибнуло від радості, бо це був Джон Картер, воєначальник Барсуму, який прийшов на чолі переможної армії, щоб врятувати свою дочку, а поруч із ним був Дьор Кантос, з яким вона була заручена. Воєначальник оглянув присутніх перш ніж заговорити. «Складіть зброю, люди Манатору», – сказав він. «Я бачу свою дочку, і вона жива, і якщо їй не було завдано шкоди, то не потрібно проливати кров. Ваше місто наповнене воїнами у Тора і тими з Гатолу і з Геліуму, палаць у руках рабів з Гатолу, а також тисячі моїх власних воїнів, які заповнюють зали та покої навколо цієї кімнати». Доля вашого джедака у ваших власних руках, я не хочу втручатися, я прийшов тільки за своєю дочкою і звільнити рабів з гатолу. Я сказав, і, не чекаючи відповіді, іначе кімната була заповнена його власними людьми, а не ворожою бандою, він рушив широкою головною доріжкою до тари з геліуму. Вожді Манатору були приголомшені. Вони подивилися на Отара, але він міг лише безпорадно роззіратися навколо, коли ворог увійшов із зали вождів і оточив тронну залу, поки не оточив усю компанію. А потім увійшов двар з армії Геліуму. «Ми захопили трьох вождів», – доповів він воєначальнику, – «які благають дозволу увійти до тронної зали і повідомити своїм товаришам про справу, яка, за їхніми словами, вирішить долю Манатору». «Приведіть їх», – наказав воєначальник. Вони прийшли під пильною охороною до підніжжя сходів, що вели до трону, і там зупинилися, а ватажок повернувся до інших мешканців Манатору і, високо піднявши праву руку, показав інкрустований коштовностями кинжал. «Ми знайшли його», – сказав він, – «саме там, де Ігос сказав, що ми його знайдемо, і він погрозливо подивився на Отара». «Акор, джедак манатора!» – вигукнув голос, і крик підхопили сотні хрипких воїнів. «У манаторі може бути лише один джедак», – сказав вождь, який тримав кінжал. Не відводячи очей від нещасного отара, він підійшов туди, де стояв останній, і, простягнувши кінжал на відкритій долоні, запропонував його дискредитованому правителеві. «У манаторі може бути лише один джедак», – повторив він багатозначно. Отар взяв запропонований клинок і, випроставшись на повний зріст, всадив його по гарду собі в груди, цим єдиним актом відкупивши себе в очах свого народу і завоював вічне місце в залі вождів. Коли він впав, у великий залі запала тиша, яку згодом порушив голос у Тора. «Акор мертвий!» – вигукнув він. «Нехай Акор править, поки вождів усього манатора не буде скликано, щоб обрати нового джедака». «Яка ваша відповідь?» «Нехай Акор править! Акор, джедак манатора!» Крики заповнили кімнату, і не було жодного голосу, який би заперечував. Акор підняв меч, щоб запанувала тиша. «Це воля Акора, – сказав він, – і великого джеда Манатоса, і командувача флоту з Гатола, і славетного Джона Картера, воєначальника Барсума, щоб мир запанував над містом Манатор. І тому я постановляю, щоб люди Манатора вийшли і привітали воїнів цих наших союзників як гостей